Kabla kuhitimisha hotuba yangu naomba nirejee masuala makubwa yaliyosisitizwa wakati wa mkutano wa saba wa bunge lako tukufu ambayo naamini bado yana muhimu hadi sasa kwa ustawi wa nchi yetu ni kama ifuatavyo. Moja, Tuendelee kulinda na kudumisha amani nchini ili wananchi washiriki shughuli za maendeleo bila hofu ya usalama wao. Mbili, Jukumu la kujenga uchumi wa nchi yetu ni wajibu wa kila mwananchi ndili lazima kila mwananchi afanye kazi kwa bidii na maarifa ili apate stahiki na afichuwe wanaokwepa kulipa kodi. Tatu Tujenge utamaduni wa kulipa kupima afya zetu na kufanya mazoezi ya viungo ili kujilinda na magonjwa sio na mkoambukiza ambayo yanaelelewa sana nchi yetu kwa kudhoofisha miili yetu. 4. Tuepuke matumizi mabaya na simali zetu kama vile maji, madini na misitu ili zinufaisha kizazi chetu na vizazi vijana. Tano Tuzingatie matumizi ya muda tuongeze nidhamu na uwajibikaji tuzingatie muda wa kuipa kupiga vita utamaduni zote zinazohamasisha uvivu na uzembe lakini pia mapambano dhidi ya dawa za kulevia kuwa ni janga kubwa linaloitafuna nchi kwa nguvu kwa kasi kwa kasi kubwa na kupoteza nguvu kazi ya nchi yetu tunahitaji ushiriki wa kila mmoja katika vita hii kwa kufichua mtandao wa usika wa dawa za kulevia lakini pia hamasa kwa michezo kama ambavyoheshimiwa wa bunge mnashiriki kwenye michezo mbalimbali Tunatoa wito kwa Watanzania wote kushiriki kwa michezo mbalimbali ikiwemo mbali, na jogging pamoja na mazoezi ya viungo mbalimbali yanayojengwa ndani mbali ya nyumba gym ili tuweze kuwa na afya bora tuweze kutekeleza majukumu yetu Mheshimiwa Speaker na haya nikiwa machache ya yale ambayo tumeyajadili katika kipindi cha miezi mitatu na leo hii nitimisha hotuba yangu kwa kueleza hayo kwa kifupi kwa kuwatakia safari njema Mheshimiwa Bunge wanaoporejea majumbani kwao waeleza wananchi mambo mengi leo hapa bungeni hususan kuhusu manufaa ya bajeti na miswada tuoipitishana walezeni wananchi matarajio yetu kwao na kuwasihi waendelee kutunga mkono kwenye jitihada zetu za kuwawekea mazingira wezeshi ya kujikwamua na umaskini serikali inaendelea kusistiza ushirikiano baina ya wa bunge na halmashauri zetu katika ufuatiliaji wa fedha za maendeleo tunazopeleka kwenye halmashauri ili zifanye kazi iliyokusudiwa. Aidha naitakia maandalizi mema timu yetu ya bunge itakayoshiriki kwenye mashindano ya mabunge ya jumu ya Afrika Mashariki yatakayofanyika mwaka huu hapa mjini Dodoma. Tunayo imani kubwa na timu yetu na mwaka huu tutabakiza vikombe vyote hapa Tanzania. Mheshimiwa spika baada ya maelezo haya sasa napenda kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu liahirishwe hadi tarehe 5 Septemba mwaka 2017 siku ya juma nne saa 3 asubuhi tutakapochakua kukutana tena katika ukumbi huu kubwa wa kimataifa hapa Dodoma Mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja Hoja imetolewa na imeungwa mkono kwa kweli <laughs> kuona hoja imeungwa mkono kwa, kwa kiwango hiki tena kapande zote mbili <laughs>